nahitaji kupata uzoefu wako kutoka mataifa uliyotembelea Kenya, Uganda, Uganda Pengine wanazalisha kwa ng'ombe mmoja mazao kiasi gani? Kwa kuwa kila mtu anakuwa na hali tofauti na mwezake. Lakini kila ng'ombe mmoja au afrijeni anapaswa kuwa na hekari za malisho. Alafu afunge za mtu mwingine zisingie mle ndani. Kila ng'ombe akizaa hivi ana uwezo wa kupata lita 25. Nilipoingia Kenya nikaingia kwenye kampuni za za wa Kenya. Sasa wao wana wana export mazao nje ya nchi kwa kuwa wanidi maalizi ile aliz anaifungia anachimba bwao mle ndani yani hata kama kuna kiangazi ngombe watakuwa wanazoea maeneo yao ya humo ndali yani amla wa mifoo sasa hapa kuna midada yani mnada ngombe kama mtoka wa wilaya Kalabwe akaingia wilaya Mleba akileta ugonjwa mmoja ataumkiza ngombe zote za wilaya hili. sasa kama unataka mle mfugaji apate elimu apate faida na serikali pate faida mpe ardhi niombe ambao wanastahili kama kwenye elikali. kumi, 10 niombe watani